Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 4 Își aminti acea clipă de cei doi copii înțepeniți în barca de salvare în ultima noapte, înainte de a fi găsiți de covertă. Visau, poate, ca și copiii lui Ricci, când bombele s-au năpustit asupra lor. Ricci și revenit odată și spuse Cred că n-ar fi rău să vă îmbrăcați mai bine, domnule comandant. O să fie nevoie de dumneavoastră pe punte, nu în infirmerie, zău așa." Alinsei îl batu pe umeri prietenește. Da, cred că ai dreptate, adăuga apoi. Apropo, dacă ai nevoie de permisie, spunem? Am să văd ce pot face. Ricci privea în departare spre o barcă cu motor care se lupta cu valurile. Fața era ca o mască. Mulțumesc, domnule comandant, dar n-am nevoie. Oricum, veți avea nevoie de o semnalizare bună. Ezita o clipă, apoi adăugă. Și apoi să știți că nu mă las până nu le plătesc nenorociților ălora care... Când să-i coborâ pe țărm la întâlnirea cu șeful de stat major pentru a primi datele culese de serviciile de informații, își aminti cuvintele lui Ricci. Se întrebă dacă nu cumva și acesta acționa și trăia suspectul celor întâmplate. Șeful de stat major, un comandor ager la minte, a fost scurt și la obiect. Lucrurile stau prost de tot linței, foarte prost. Sau de din ce în ce mai mult că nemții vor întăți raidurile, punctele de plecare vor fi cu siguranță porturile franceze. Totuși, privit spre imensa hartă de pe perete prin deste și pangricuțe colorate. Totuși, nu este imposibil ca friții să aleagă drumul cel mai lung, adică strâmbtoarea Danemarcei. Corect. Comandorul îl privi cu răceală. Mai e ceva... Uitați-mi să-ți amintesc că nu am nevoie de eroi, cu atât mai puțin de morți. Orice raport pe care ne-l puteți furniza poate fi folosit și exploatat la maximum aici, în scapa. Privi din nou harta în timp ce linței, înregistrând în la de cruci, fiecare reprezentând câte o navă scufundată de inamic. Trebuie să fie sute, gândi el. Comandorul continuă. Îți cunosc experiența. Și regret sincer că nu ți s-a oferit o navă mai aproape de pregătirea și capacitatea de Și totuși, folosea acest cuvânt a doua oară, în război trebuie să acceptăm ordinele fără șovăire. O stângere de mână scurtă, un plic voluminos primit de la un locotenent obosit și cam atât. Mașina cartierului general îl aștepta afară, dar la volan nu mai era aceeași oară, ci una palidă și slabă care își sufla continuu nasul într-o batistă. Când o întrebă dacă nu cumva o cunoaște o Warren Collins, îi răspunse că n-a auzit în viața ei de numele ăsta. Între două strănuturi, încercă să se scuze. Știți, de-abia am venit aici de câteva zile, domnule. Toate colegele mele s-au îmbarcat cu direcția Ceylon." Alinței se gândi din nou la Ritchie și la toți cei ce erau în situația lui. Da, înțeleg," răspunse el rece. Păcat." În șalupa care îl purta spre navă, Linței se gândi la ziua următoare, la celelalte zile ce îl așteptau și se întreba dacă el și a lui vor fi în stare să se descurce. Trecure pe lângă o barcă de pescari care se îndrepta probabil spre Laines. Cei din barcă cântau atât de frumos, erau atât de liniștiți, încât pentru o clipă uită de război. Ei privea printre picăturile de ploaie și își aminti cuvintele comandorului. Nu am nevoie de eroi, cu atât mai puțin morți." Dacă oamenii oia din barcă mai erau în stare să cânte, înseamnă că o licărire de speranțe mai există pentru ei și pentru fiecare. Corsarul se rămase în cabină, picior peste picior, cu privirea pierdută. A trecuse o jumătate de oră de când stătea așa. se încă o cafea pe care o savura tacticos în dorința de a-și limpezi gândurile. Atmosfera din jur nu mai era liniștită ca înainte până în momentul în care difuzoarele au anunțat răgușit, echipele de serviciu la posturi, peste tot domneau un sentiment de așteptare nervoasă, ca întotdeauna înainte de părăsirea portului. Nu putea fi altfel. În cabină era destul de întuneric, capacele hublourilor erau închise cu grijă, așa cum vor rămâne probabil încă multă vreme. Aruncă o privire către cismele sale butucanoase din piele, către mantoua atârnată în cuier și binoclul ce se odihna pe un scaun. De câte ori va mai avea prilejul să stea atât de liniștit?" se întrebă în acel moment. Îi se părea curios să scoate pentru prima oară bămbecula din scapa. Timp de doi ani fusese ofițer cu navigația pe un submarin ce servea de depozit în Malta, cu toate că ar fi preferat să fie repartizat pe un distrugător. De fapt, gândul îl ducea mult mai înainte, la Atlantic. Fiecare zi petrecută acolo era pentru el un moment de referință. Puntea văcni deodată puternic. evenind minte figura lui Fraser, în mijlocul acelei lumii grozitoare de zgomot și uleiuri, boscorodind la oamenii săi, într-o limbă numai de ei cunoscută, cu ochii fixați pe indicatoare. Cenul loc avea că a fusese proiectată cu două elice. Multe din navele construite între cele două războaie nu aveau decât una – ceea ce era suficient doar pe timp de pace. Zâmbi satisfăcut, în pofida nervilor săi destul de întinși în acel moment. Ce ușor și repede s-ar termina totul dacă n-ar fi în stare să scoată nava din port. Zgomotele se întețeau. Parâmele de sârmă pe care Maxwell urma să le moleze la geamandură erau tărâte de a lungul teugii, ultimele bărci fusese ridicate la gruie, iar marinarii care se munciseră să descurce legătura de la inelul geamandurii Veniseră la bord să se refacă după emoția dată de valurile care erau cât pe să arunce în apă. Să auzea un clinchet de clopoței. se verificatele graful, atent la fiecare amănunt care ar fi putut să-i dea de furcă comandantului. Lindsay puse cana la loc și-și controlă buzunarele să vadă dacă are la el tot ce-i trebuie. Pipa și punga cu tutun, micuța busulă de argint pe care o întoarse și mai o dată inscripția. Comandant Michael Lindsay, HMS, Minden, 1914. Era singura amintire de la tatăl său. O băgă cu grijă în buzunar și abia în acea clipă seama că hainele pe care le purta erau noi nouțe. Uniforma cea veche rămăsese pe venger. Gos bătu la ușă și intră în cabină. Suntem gata de manevră, domnule comandant." Bine, vin și eu acum." Își în grabă mantaua și -o aruncă o ultimă privire cabinei încă liniștite. Sosise momentul. Gos îl urmă spre scara comenzii. Trecură prin fața radiotelegrafistului, prin fața sării hărților, inundată de lumina puternică din tavan. Ajunsără pe puntea de comandă, unde elinței verifică imediat curățitoarele rotative ale geamurilor. Pe punte era agitație. Toți alergau în stânga și în dreapta, un semnalizator stătea nemișcat în extrema prova, gata să coboare pavilionul de îndată ce legătura cu geamandura era desfăcută. Lângă el, pe punta de comandă, era prezent și maestrul șef, timonierul Jolif, pe care îl cunoscuse în timpul inspecției. Stătea lipit de timonă, cu un ochi ațintit asupra a repetitorului Giro. Arăta ca un butoi susținut de două picioare, mult prea subțiri și scurte pentru greutatea ce trebuiau să o suporte. Avea încredere în Jolif, Fusese timonierul unui curcișetor de bătălie, așa că era obișnuit cu capriciile unei nave mari. La fiecare telegraf stătea câte un timonier, gata în orice clipă să acționeze mânerele. Pe aripile punții de comandă, semnalizatorii își luaseră posturile în primire. Felinarele, gulețele și telescopul lui Ricci, îndreptați spre țărmă, erau și ele pregătite să intre în acțiune. Locotenentul Stanard salută și raportă. Vântul este normal, domnule comandant." Cam rece pentru gustul meu, însă în lumina cenușie fața era și mai pământie ca de obicei, iar ochii luceau sub chipiu ca două diamante. Doi dintre sublocotenenții tineri, Scott și Smith, stăteau liniștiți într-un colțișor mai retras, încercând să nu intre în raza vizuală a lui linței. Gos se agita, controla fiecare cotlon, de parcă ar fi dorit să descopere ceva în neregulă, dădu cu ochii de cei doi sublocotenenți și începu să urle la ei. Treceți imediat pe aripa comenzii pentru numele lui Dumnezeu, unde vreți să învățați și voi ceva." În clipa următoare, Linței văzut cum un timonier trage cu ochiul spre colegul său și-și seama că Gos nu procedase bine, răstindu-se la cei doi ofițeri în fața subalternilor. Oricum, nu mai era timp de discuții, așa că o lăsă baltă. Ricci raportă. Semnal, domnule comandant." Prin perdeaua picăturilor de ploaie, o lumină clipea nerăbdătoare ca un ochi albastru strălucitor. Începeți manevra când sunteți gata." Linței încerca să rămână neclintit. Ordonă. Atenție la mașini." Clopotele începură să sune nebunește. Linței se îndreptă spre ușa timoneriei, căutând să vadă ce se petrece pe puntea tribord. Maxwell se agita cu chipiul tras peste ochi în așteptarea ordinelor. E neregula timonier, dai drumul." După câteva secunde, un semnal luminos mai înveseli atmosfera creată de nori cenușii. Semnal de la remorcherul cu manevra este estacadei, domnule comandant, raportă raportat locotenentul Dancy. Avea o voie și în glas pe care Linsey nu și-o putea explica. Îl auzise cu câteva zile în urmă, mormăind un cântec australian, ale cărui cuvinte era un șir continuu de obscenități. Acum însă redevenise Dancy, sub locotenentul cu experiență care veghea cu totul să se desfășoare normal pe puntea bărcilor. Deasupra timoneriei s-auzeau -au scomote de pași, maestrul Ercher cu echipa sa se pregătea să dea onorul cu Sifleia, în cazul în care ar fi trecut pe lângă vreo navă. Legile marinei rămâneau aceleași în orice condiții. La câteva sute de metri se apropia cu greu o navă de război. Era cu irasatul Prince of Wales, cel care îl însoțise pe Hood în ultima sa misiune, înainte ca acesta să fie trimis în adâncuri pentru totdeauna. Am mașini de încet înainte. să-i urmărea timonierii cum manevrează mânările de alam ale telegrafelor și se întoarse spre proba să facă un semn cu mâna spre Maxwell, ca și cum ar fi tăiat ceva. Un maestru își cumpănea ciocanul. După pocnetul oțelului, atunci când se desfăcu ciocul de papagal, s-au ziră pașii mărunțe ai marinarilor care trăgeau parâma de sârmă ce legase vasul de geamandură. Aceasta a apărut imediat ca și cum i-ar fi pornit în larg, nu nava. Jolif raportă. Am în două mașinile încet înainte, domnule comandant. Cârma este zero. Cârma stânga, zece. îi vedea cum peticul de pământ rămânea undeva în pupa. Înclinarea din tribord dădea o senzație ciudată de nesiguranță. Îl auzi pe Gos spunând în șoaptă. Face girația prea încet. Gos părea că gândește cu voce tare, dar Linței știa care are dreptate. Pune cărma stânga 15, mașina tribord jumătate înainte. Era mai bine acum. O crestă albă de spumă se înălță în urma etravei, iar puntea comenzii se opinti din nou ca urmare a efortului suplimentar ale licelor și al cărmei. Două traulă intrau în port cu coșurile lor prelungi, aruncând fum, cu mașinile gâfând obosite după o nouă patulare antisubmarină. Cârma zero!" Tribordul încet înainte. Linței privea traulerul cel mai apropiat, cum se rostogolea în contracurent, gata să se descompună. Dumnezeu știe cum arăta asta în marea largă, gândi el. S-a auzit deodată sunetul ascuțit al unei sifleie. Cineva voia să-și arate respectul pentru Bambecula. În timp ce aceasta domina cu înălțimea ei trecerea spre ieșirea din port. Deasupra timoneriei, ei, cer strigă. Sună onorul! Ce dracu mai așteptați?" Din prova, Baldoc, cel mai vârstă artilerist, urla și el cât ținau plămânii. Atenție, puntea principală! Front la babord!" La tribord, câțiva marinari se mai luptau cu parâma nesfârșită de sârmă, desfăcută de pe tambur, ce se zvârcolea ca un șarpe în ghearele morții. Se mai zărea încă silueta întunecată a remorcherului cu manevra estacadei, în spatele căruia un trauler submarin, Explora cu grijă zona ca nu cumva vreun păcătos de ubut să se strecoare atunci când porțile erau deschise. Manevrează dumneata la ieșire timonier! Nu erau necesare alte indicații. Jolif știa ce are de făcut. Cineva ne dă semnale, domnule, spuse în grabă un semnalizator. Rici apăru într-o clipă pe puntea de comandă. Unde vezi, mă, omule? Uite acolo, o mașină nenorocită ne face cu ochiul. Linsei se îndepte spre ușa deschisă când timonierul exclamă. Ai deptate, bătrâne? Pe noi ne cheamă. Domnule comandant, dacă îl vădă ea de la paza de coastă, a dat-o dracu pe cinstea mea. Ne urează noroc, domnule comandant." Lincei și-o imagina pe tânăra oară în însoțitoarea lui la volan, înfoforită până peste urechi, cu ochii supra asupra vasului. Am văzut și eu," răspunse Lincei. Știa bine că toți ochii erau ațintiți asupra lui." Transmite că îi mulțumim. Lampa de semnalizare a început să păcăne, iar mai apoi mașina a dispărut. Un sublocotenent sprijina paravântul în timp ce puntea se ridica pe primul val. În proba, remorcherul ăsta cadei scotea fum negru și dens. Un marinar se refugia în timonerie, dorind probabil să scape de biciuirea stropilor de ploaie rece. Linței se soprin în fața repetitorului giro și ordonă. Cârma dreapta zece! Repetitorul ticăia sub ochii lui. Cârma zero, drept așa!" Cărma zero!" repetă un timonier. Vom schimba de drum în 15 minute, domnule comandant!" spuse Stanard, liniștit. Doi, cinci, zero!" Foarte bine!" și se ieșise pe aripa comenzii și se sprijina cu mâinile de paravânt. Pământul se îndepărta, berbecii formau o înșiruire nesfârșită de spumă albă. Se simțea foarte bine. Curios, dar ăsta era adevărul." Se gândi deodată la fata de la volan. Probabil că a dat zor să poată ajunge să-i vadă plecând. Se simțea ridicol, dar era ceva mai presus de el. Telefonul sună și Stenard răspunse. De la Gabie, domnule comandant. navă care se apropie în prova Babord." Lindsay aruncă o privire în sus spre locașul Gabiei. Era greu să se obișnuiască cu amplasamentele de aici, după ce pusese atâta timp pe nava de război. Putem da liber de la posturile de manevră, domnule comandant?" întrebă Gos. Dar Linsei nu-l auzea. Era concentrat asupra navei ce se apropia. Un crucișator lăsat la apă atât de mult, încât puntea pupa era aproape la nivelul mării. Pitură nu mai avea, iar Turela fusese transformată în fiare vechi. Deși torpidat lângă pupa, se lupta cu fiecare val să poată ajunge acasă, să-și aducă echipajul acasă. Înspre larg, un distrugător îi făcea siguranța, iar două remorchiere urmau unde aproape nava înclinată într-un bord. Pe linței îl cuprinse ea. Avreau cel mai grozav onor pe care l-ați dat vreodată, secundule!" Transmite asta oamenilor!" Vedea figura lui Gos, cuprinsă de confuzie și îndoială. Probabil că are impresia că sunt nebun!" gândea el. Toți marinarii și infanteriștii de marin alergau spre punțile Bembeculei. Linței ajunse în capătul aripii comenzii, Duse mâna la chipiu și rămase așa până ce nava a cu greu. Sifleele sunau ascuțit și prelung pentru salut. Pe puntea vasului avariat, linsei izări un marinar cu capul bandajat, care se îndepta spre platforma de semnalizare cu o goarnă în mână. Suna stingerea peste întreaga întindere de apă cenușie peste trupurile care se zvârcolau între viață și moarte, aliniate pe puntea principală a navei. Pe puntea bembeculei, figuri înmărmurite de marinar neîncercați, Priveau spectacolul deprimant, cu gândul la zilele ce așteptau. Ce scenă, domnule comandant!" spuse Stenard încet. Linței rămase cu ochii spre locul de unde, cu câteva minute în urmă, două faruri de mașină le uraseră noroc. Își mușca degetele înmănușate când nava intră din nou în raza sa vizuală. O să le prindă bine, ce văd da acum, Stenard! Ascultă-mă pe mine!" Înregistrează cu ochii de cei în stare Atlanticul!" Nu e de ajuns să auzi doar despre locurile astea și ei nu le-au mai văzut. E timpul să schimbăm de drum, domnule comandant, spuse Stenard vrând să curme discuția. Linței îl privi drept în ochi, dându-și seama că era afectat. Foarte bine, preia dumneata navigația atunci și către gos. Dă liber la posturile de manevră, te rog, vom face peste 10 minute exerciții de trecere la posturile de luptă. Etrava verticală a Bembeculei se ridică și apoi plonjă într-un șir de valuri înspumate. Geamurile comenzii erau împroșcate cu spuma albă. Cablurile ancorei apăreau ca niște bucăți de sticlă neagră. Într-un târziu, Bembecula se întoarce cu pupa spre uscat, se îndreptă spre nord-vest și pe la amiază, pe când cei din bordul liber se pregăteau de prânz, iar cealaltă jumătate a echipajului se afla la posturile de veche, puteau considera că înfruntă marea cu forțe proprii. Linței rămase pe aripa comezii, cu pipa între dinți neapărinsă, cu privirea la peisajul sălbatic din jur, spre valurile înspumate care îl înconjurau. Se afla în Atlanticul de Nord. Era din nou acolo. Linței se răsuci în scaun și luă o ceașcă de pe tava stewardului care se afla în preajmă. Când duse ceașca fierbinte la gură, câmpul vizualei se micșorând atât încât nu mai zărea decât forma e filată a provei, Profilată pe valurile năbădăioase În cele opt zile de când părăsiseră mandura, Peisajul nu se schimbase aproape deloc Vremea se răcise Dar era normal căci cu fiecare oră care trecea Nava pătrundea și mai adânc spre nord-vest În afară de două traulăre și o covertă N-au întâlnit nimic în tot drumul Doar marea nesfârșită cu crestele albe Stenard își făcu apariția pe comandă Corpul său uscățiv legănându-se după mișcarea navei Prima parte a cartului, 12-16 se află la posturile de veche, domnule comandant. Marinarul McNeven, la Timonă. Privi afară pe geamul comenzi, Continuă. Cred că am ajuns, domnule comandant. Lințe în cuvință. Da, cred că ai dreptate. Un punct invizibil în ocean. Ramura de intrare în zona de patrulare. Un paralelogram ale cărui laturi măsurau 500 și 300 de mile. Spre nord se întindea până spre cercul Arctic, între Islanda și Groenlanda. l fi fost imposibil să determine cu precizie punctul navei. Poziția o obținau după metoda obișnuită, știută de marinar de navigație pe ghicite și cu ajutorul lui Dumnezeu. Singura diferență era că acum nu-și puteau permite să lucreze după ureche, căci riscul era prea mare. Puteau ajunge printre cine știe ce nave nemțești și zău n-ar fi fost o plăcere. Foarte bine, navigator! Întoarce nava la drum 350. Rotații pentru 10 noduri. Lauza auza peste art cum transmite ordinele și răspunsul prompt de la sala mașinilor demonstra că oamenii lui Fraser sunt numai ochi și urechi. Când nava a întors ușor spre Babord, vibrația deveni bruscă și violentă. Valurile, năpustindu-se spre puntea Tribord, izbind cu furie balustrada pentru ca apoi să se pelingă pe fiecare punte liberă. Era aproape întuneric dincolo de proba, doar coamele balurilor marcau diferența dintre mare și cer. Alinsei își plimba degetele pe mânerele scaunului și își aducea aminte de figura lui Gos atunci când îl informaseră despre intențiile sale. Ceea ce Gos părea că nu înțelege era faptul că nu avea niciun rost să încerce să se comporte normal, conform unei rutine zilnice. Se schimba cartul, oamenii scăpați din post se îndreptau mulțumiți spre cabine, dornici să mai respire puțin, să-și mai tragă sufletul. Linței rămăsese pe puntea de comandă de la plecarea navei din scapa flow. Secundule, vreau să am aici un scaun mare și sănătos, îi spusese linței lui Gos în prima lor zi pe mare. Marangozii bordului i l-au făcut imediat, în timpul unei vechi, dintr-un lemn de stejar ce stătea aruncat într-un cotlon al magaziei principale. Înalt, puțin înclinat, îi oferea lui Linței o vizibilitate perfectă, iar faptul că nu trebuia să se ridice pentru a ajunge la telefoanele comenzi îi conferea o utilitate în plus. Gos era însă singurul care nu-l privea cu ochi buni. Dar, domnule comandant, lemnul ăsta trebuie păstrat. Unde mai găsim așa ceva? îi spuse Gos într-o zi când nu se mai putea abține. Nu-l deranja afirmația secundului. Tot ce știa era că avea nevoie de scaunul acela și că se simța de minune în el. Era curios faptul că Goss evita orice discuție despre navă sau misiunea sa. Părea că nu-l interesează. Ori poate aștepta ca într-o bună zi, nervii comandantului să cedeze și să poată lua comanda nestingherit. Linței rememora exercițiile de luptare întregului echipaj efectuate până să ajungă în zona de patrulare. Cu toată vremea căinoasă, nu iertase pe nimeni. Nici măcar un marinar nu scăpase. Exerciții de artilerie, de luptă pentru vitalitatea navei, de apărare antiaeriană, prelungite și repetate până ce pe fața oamenilor se putea citi disperarea și nu de puține ori ura. Poate că Gosa avea motive întemeiate să spere că îi vor ceda nervii. Îl surprinsese de două-trei ori urlând în telefon sau pe punta de comandă la câte un marinar care spre ghinionul lui se afla în preajmă tocmai atunci. Exercițiile de tragerei se păruseră cele mai grele dar putea numi chiar partea patetică, cât văzuse fața a lui Maxwell, chinuită de o expresie vecină cu rușinea. În vreme ce, de la aparatul director de tir, de pe așa zisa comandă de artilerie, se indicau obiective imaginare, oamenii lor șase tunuri făceau tot ce stătea în putin să se le prindă în vizoare și să fie gata imediat de tragere. Dar fiecare tun era manevrat manual, astfel că se pierdea mult timp, iar Maxwell și ajutorul său, locotenentul Hunter, de zamărgiți și disperați că nu obțin rezultate satisfăcătoare, o zbierat atâta la oameni încât au răgușit de tot. Pe majoritatea navelor de război era posibilă dirijarea simultană a tuturor tunurilor de mare calibru direct de pe puntea de comandă a artileriei sau de pe telemetrul de deasupra. Aceiași minte și același ochi puteau acționa deodată asemenea unui comandant de submarin care folosește periscopul, dar, din păcate, Sistemul de conducere a focului de pe Bembecula nu le dădea prea mari speranțe. Tunurile de șase inci nu aveau protecție, așa încât bietul artilerist se gemuia în spatele apărătoarei, tremurând și înghețând în așteptarea ordinului de tragere, până și obuzele erau aduse manual. Dacă nava avați șuca o festă și se răsucea în vreun fel, tocmai în momentul încărcării putea să-ți fie fatal dacă nu erai un marinar încercat. Se întâmpla uneori în ciuda precauților Normale ca închizătorul de oțel masiv al unui asemenea tun să se smucească și să închidă culata, zdrobind bratul unui om ca o copită de cal care trece peste un morcov. Îți venea tare greu să-i încurajezi pe să-și asume niște riscuri în plus, așa că atât încărcatul cât și tragerea se făceau într-un ritm cu mult sub necesități. Un marinat de pe comandă raportă Barca pneumatică numărul trei e pe punctul de a se desface din legături, domnule comandant. Stenard deschise gura să spună ceva, dar și-o închise imediat. Se apropie de scaunul lui Linsei. Nu pot trimite oamenii la așa treabă pe o vreme ca asta? Să-i spun șefului de echipaj să o țină cumva până dimineața. Linsei răspunse răspunsă calm. Trebuie făcut acum, Stenard. Puntea barcilor este foarte sus față de linia de plutire, așa că-ți imaginezi ce se poate întâmpla. Dă ordin imediat să se instaleze parâme, ținte bine! Stenard rămase lângă comandant gânditor. Lindsay se învârti în scaun și, într-o secundă, zări figurile mohorâte ale celor din jur. Sub locotenentul densi ajutorul lui Stenard la veghe, semnalizatorul, oamenii de la telefoane. Toți erau prelungiri ale propriilor sale gânduri și interpretări. Fașa cum ți-am spus, Stenard, de câte ori să-ți repet. Lindsay nu se mai putea controla. Din tot ce am văzut pe această navă, de când o comand, trebuie să-ți spun că plutele de salvare sunt cele mai folositoare lucruri cu care suntem dotați. Pentru Dumnezeu, nu crezi că trebuie să avem grijă de ele oricare ar fi vremea? Stenard se încruntă și spuse încercând să-și păstreze calmul. N-am vrut decât să... Mă rog, vă rog să mă iertați dacă... Se pot fără să reușească să-și termine fraza. Ascultă-mă bine, Stenard că căuta să vorbească pe un ton normal. Vremea va fi din ce în ce mai era. În curând, oamenii de pe ambele punți vor trebui să folosească furtunele de apă caldă pentru a înlătura gheața. Va trebui, deci, să facem tot ce putem acum, până nu e prea târziu. Și zău că nu văd niciun motiv să ne voicărim pentru niște strop de ploaie. Stenard se întoarse către denții. Du-te-te, -te, rog, sub locotenent și spune-i șefului de echipaj să-și ia toate măsurile de siguranță." Stătea cu spatele la linsei. Continuă. N-are rost să ne omorâm oamenii cu bună știință." Linsei rămase în scaunul său cu privirea pierdută în departare, pe gânduri. Cu toată vremea rea, ar fi dorit să iasă pe aripa comezi, să-și urmărească oamenii cum înlocuiesc legăturile rupte ale plutei de salvare. În același timp, știa că trebuia să rămână acolo unde era, să lase să-și să-i lase să-l urască, să-i urască capriciile, să muncească mai bine ca să-i demonstreze de ce sunt în stare.